مولانا مبتی توسی بخمت سے عبدالدورہ تفسیر قرآن دائی کانو نمبر کے سٹھ جب محل لا بلاخل مرغوث کی پس سولہ 2008 کی شعر قدید ملائی دو پتہ ایسا سنت کے سٹھ اینڈ سیڈز من کا جکان نمبر تائیس عبدالرحمان بیزا نیز دیمین چوک جانگیر آراد صحابی پروپرائیٹر انوار شیر توحید موبائل نمبر زیرو قزو ی اللہ تعالی ما اغه وسوسه چغور زول دی شیطان فتنتان امتیان د فاردا اکسانو فی قلوبهم مرذون چې په زولونو دا یی کی مرض دی ول قاصیۃ او اکسان چې زولنا صف شوی دی زولونا د اغی اغی د پاره امتیان او ګرځی و ان الظالمینو بشک زالمان خامخادی په مخالفت لره کی ولی علم الذین دا متفرد ه ینسخ الله باندې الله د زلونو د مؤمنان نر والے والي يعلم الذين اودوا فاره چي په اشيان کې سانچ ورکړل شوی دي ايل را علم پد پوجي پد ان هول حق به شکدا قران كريم بالکل رشتيار طرفه دربستانا فايمنو به پس ایمان برادي پدي باندې فتخ بتله قلوب پس حاجت بشي د پاره زړونه د دي دا او به شک الله تعالی هم خلار خودن کلا کسنتا چیمان راول دي پر تر عبد لاره برابري داو آیات صحیح مفهم صحیح معنا چې کله به پیغمبر راغه واغه بیان کاو نو شیطان با داغد دا بیان په دوران کې د خلکو په زړونو کې وسوسې ګرځولې نو د مؤمنانو زلون به الله روان کلو خپل یاتونې په کې مخکوم کړه او چې دا چا زړونو به سختو نو هغه به د غید پر امتحان او یو فتنه شو حلا حق پر اس په پوشو چې دا بالکل حق دی دا تفسیر شو عین د محققین لیکن دل تبازی خلق یو غلط واقعي ذکر کوي بعضي مفسرين چی ستل عنانق چې کله سوره نجم نازل شو نبي عليه الصلاه تلاوت کاو تر دې پروي چې دې تراغه افر ایتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى چې دې زاینو تراغه نو شيطان د نبي عليه الصلاه والسلام فجب بان دا دا, دا, دا, دا دا جاری کړو چې تل کلعارانی قول اولا وان شفاعتهن لترتج دا زمونږ دا لوی خدایان چي دي دا لوی لوی مرتبه الی او د دوی د شفاعت امید کول شي دا یو مونږ شفاعت کوي وای دا شیطان د نبی علی السلام په جب جاری کړو او ای چې دا په جب جاری کړو نو مسلمانان اوم سجدا وکړه منافقی او موکړه مشرکین او موکړه ټول سجدا وکړه ټول خوشاله شول لیکن ګورای دا خبره دا خبره بالکل منګړت خبره ده علماء تفسیر آی په دې باندې را دونه کوي الله اکبر لکه امام خازن ذکر کئ و ذالک انه لم يروها احد من اهل للصحه ولا اسندها ثقه بسند صحيح او سليم متصل وانما رواها المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب و دي هي قسمه چې کم ده نشته اخر دې کړه له بهترین داریں گے ابو سعود ذکر کئی اغوی ہوا مردودن عند المحققین داریں گے اللہ مائی بن کسیر پدیبان دیرات کئی آوی وکلوها مرسلاتن و منقطعات دار ٹول منقطع خبرو ندی او مرسل روایتو ندی دیکھ ایس حقیقت نشتا رہے داریں گے امام شوکانی رئی مولاہ اغوی پدیبان دیر حجت نشی قیمہ ولی داریں گے اغوی ولم یسحا شیعون من حضا دې کې هیڅ سیم نشته لري داننګ معرفت القرآن کې متشددې په یوې واقعې جمهور محدثین کے نږدې ثابت نه ہے داوا کوي چې جمهور محدثین په نږدې ثابت نه دا داننګ بیان القرآن کې اشرف علي ثانی رحم الله پدې باندې راتګې چې دا خبره غلطه ده داننګ یې من به ځای وي او دارنګي قاضي شفاء کوي قاضيयास په کتاب الشفاء کې ذکر کیږي اتو ذاتو لله سه فيه شيءن لامن جهات النقل ولا من جهه العقل لان مدح اله غير الله كفر ولا يسهو نسبه ذلك الى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ان يقوله الشيطان على لسانه ولا يسهو تسليط الشيطان على ذلك وي داتکم ده بالکل غلطه د نقل دواجیم او د عقل دواجیم عقل دا چې مدها د یو بل ذات د الله نامه سیوا او کفر دی نسبت دا تا دا جائز نا او د دین نسبت جبې د پیغمبر ته دا جایز نه دی او نه دا جایز دی چې شیطان دا د پیغمبر په جبه با باندې جاری کی او نه شیطان په دې باندې تسلیذ د راقیدل لر الجایز چا په دې مسلط کې دیم شي بار کیف او کرامو خود دې ردو نه کړې دي چه دا خبره ساينده ها شرح د بخاري کې حافظ ابن حجر اا چې کوم ده د دې سنډون را نه کړې دي تصحيح کړې ده هو شیا د پنځ پیر مدذل العالي درس کې ذکر کایم وې شې القرآن بوي او شیخ د باجاول الهام الرحمن کې آی ذکر کئ چې شېل قران رحم الله بدرد فقله باندې وي چې کاله لوې ایلمم سړی ته غضب شي لوېلمم سړی ته غضب شي الیان کې داسه څنګه و شو او د دې واقعې تفصیل سره ابن حجر وکړه بهترین رد آج کړه نهغه مام الرازی مولا تفسیر کبیر کې کړه ده آیدا خبره صحیح را بلکل بل دا یو سوت په څوکاو دا قصدن وای غیر اختیاری وای او ک دا سوای چې سهوان وای الله اکبر کته وای چې دا قصدن نبی আলাইহ السلام کړو نو دا کوفر دی او تاسو ګورئ سوره حقا دا غې د آیات لمبر 42 نه خلاف سورة الحاق یو کم در شم سفارا آیات لمبر اک تالیس إِنَّهُ لَقَوْلُ <سؤال> رَسُولٍ كَرِيمٍ بِشَكَلًا قُرْآنِ كَرِيمٍ خاما خاوي ناد در رسول عزت مند وما هو بقول شاعر اوننه داوي ناد شاعر قليل ما تومين ندير لك تاسو دیر لك ديان چی تاسو اوننه داوي ناد کاهن تريتي قليل ما تذكرون تاسو دیر كم نسيت اخلي تنزيل من رب العالمين نازله دل دل دي دي طرفا درب مخلوقاتنا ولو ان تقوا علينا با الاقاويل اوکه چر دروه جوړکل دروه غې جوړکل پیغمبر په منګ باندې علینا په منګ باندې بازل اقاويل باز خبره د دروغو لا اخذنا منه باليمين نفام هاني ولبه مونږه دلاره باليميني په مزبوتیه سرا ثم لقد طنا منه الوتين بیا وکټکلو مونږ د دنا اگر رغد سټ رغد سا اگر موته کټکلو نو ده دی نخلافتا قصدن خدا پیامبر ویل نشی او ده شای نشان ده پیامبر ندا دارنگی سوره بنی اسرائیل آیات لمبر چورتر نخلافتا دارنگی ده سوره یونسو آیات لمبر پینزل لسم نخلافتا او کتو آئے جبرن ہو کتو آئے دا غیر اختیاری او جبرنو نو دا د سوره هجر تاسو وګورئ د اغه د آیات لمبر 40 نه خلاف تا سوره هجر ماکه ته راو سوره هجر سوره نه نماز کې الله اکبر ګور الله وای چې دا شیطان هغه وینا را نقل کوي شیطان ویلو ارا بځما بما اوه وای تنلا لوزینن لو فیل ارض ولا اوه ینم اجمین ارا بځما سبب دا چې پریشانه کتام ځوان ځما خامخ استقوم بځدې د ګنا او ناپز مګه کې او خامخ گمراه قوم بځدې ټولو لاره الا عباده کمن هم المخلصین چون شوی بندگانسته آغا به زمان اخلاص ہوی نبی علیه السلام چونشو ننو سا ولی نو آو چون چونشو سردار و سردار و او کتو آیچه دا صحوان صحوان نو دا تاسو گو ری سور نجم ویشتم سی پارا سور نجم آیات لمبر دریم دا غی نخلاف تا وما ینتقو عن الهواه دا پیغمبر خبر نه کوي د خپلو خواهشاتو ان هو الا وہ یو ها نه دا مگر واحد چې وې کوله شدتا نو کې څنګه او بل دا چې دا د اعلی د آیات نمبر 6 نه خلاف ته شپغم بیر شم سفارا سوره اعلی دا غینا خلاف ته سنقرؤ کفلاتا ذره دچو بل منګتا فلا تنسه پس هیر بنکتو الا ماشاء الله استثناء من قتیرا الله اکبر نو د دې آیاتون خلاف راځي ولدا ه ډیر تفاصیر دا خبر رد کړي دا خو بازي خلق دی ځکه دا وای چیر شیطان د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا آواز پشانت آواز جوڑ که دا پیغمبر پا جبه نو جاری کړي خو د پیغمبر دا آواز پشانت آواز جوڑ که او دای اووی تیل کل عرانی قلعلا و این شفاعتا هن لطورتا جا و ایدائی اووی او دا خبرام غلط را او دا خلاف د د سور هجر آیات لمبر نونا او گو تاسو سور حجر آيات لمرنو اننا نحنو نزلنا الذكر واننا له لحافظون بیشکره قران مونږ را لګللو مونږ یو دې حفاظت كونکی الله وايي دې حفاظت باز کوما نو دا بیا دا خلاف رازي دارنګ دا خلاف د بیا د دینا چې سوره حمیم سلی رښتما سفاره سوره حمیم سجده صلی رشتما سی پارا دا غینه خلاف پہ وګوره یشابه لمبر 42 لا یاتیه الباطلوم من بین یدیه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا ياتي الباطلو من بين يديه ولا من خلفه نشرات لتا باطل دي قران تا ندرستونه نو د مخک نه معنی انه نح نزله ذکر و انا لولا حافظون شو یادا معنی لا ياتي الباطل المكذب من بين يديه ولا من خلفه الله اکبر يا لا ياتي تغييرا د دې د تغیر ته د دې بدلاولو ته نشرات له الباطل مکذبو او ندرست نه اندما مخکنا الله اکبر یاده معنا چې نشرات لري دا باطل یعنی کذب دروغ من بین یې دې په مخ کې واقعاتو کې ولا من خلفینو پرستو کې یعنی اخبار مازیا او اخبار مستقبلا دې ټول کې قرآن کریم محفوظ دی او باطل وطن شرعت لري درو پکې نشريت لري نړۍ د آیاتونو نه بیا خلاف راځي لهدازه دا خبره درسته نه ده او دا صحیح نه ده قرآن کریم چې کنده هغه د تردید کوي او دانه مفسرین کرامو ايده د تردید کوي ګانو لوا ای کرامو په دې باندې ردونه کړی دي دا واقعیا دا واقعیا غلطه و الله والا یاظلولهنا او می شبیه کسان چ کوپې کړ میریې من هو دی نه تر دی پورې چې راشي را قیامته بغ را تقیامتنا ساه یا راې تعذاب د راېشنډې المولکو یا اوما ع خاص دی والله د پااره بهوي یا کووم بين نو پ سرابو کې په ما ب کې بشارهته پس کسان چې معې او لی و کوو پهطرریقه د پیم بربانندې جنتونو د نعمتونو کې تخويف او اواګه سانچو په دو کنيز بد دروغيو کې آیاتونو زمونته فاولای کلام عذاب موین پس دا دا کسانو دای د پردې عذاب الرسوا کونکې ترغيب الالهجرته او بشارت للمهاجرین والذین هاجروا فی سبیل الله اګه سانچې جرتو کپلارد الله تعالی کې هجرتو کوپلارد الله تعالی کې ثم قتلوا ثم قتلوا بیا وجل شودای او ما تو یاملو شو لا یار زوكان نحم الله رزقان حسانا نو ها مها روزی ورک اللہ تعالی دایلا را روزی هستا اپ جنت کی او دال شهیدانو هغه ثوابونه هغه جنونه شهیدان لبلا هغه ثوابونه هغه جنونه کی هغه ته اشارہ هغه ته اشارہ شو د شهیدانو میتا او دا دلیل په دې باندې چې شهید آه حیات حیات روحانیده مفسرین کرام دی ذکر کوي او الت جنت کې ولا رزق ور کول شي روح لره جاي سفرونه هجرات آی او سودی سفر ایبرات یو چې سړے سفر د دې د پاره وکي حاصل کی د سفر سفر د حج دا پارا دا معاش چھ پوطن کی انتظام کم وی او دے بل ملک تزی ندام جائز سلورم سفر جائز اغا سفر دا تجارتو فین زمان اغا درے موازے اتفاقی بیت المقدس مکم وزماء او مزدد نبوی دا دیس داگا کم نے دیتا سفر بر اتفاق جائز تے او شپګم سفر ا حفاظت د سرحد چې سرحد ساتي او بارډر باندې ومو د پارا د طلب د علم دا سفر جایزو او اتم سفر ملاقات د اعزا د خو خلق او د خپل خفلو او خپلوانو ملاقات لذيذ او بلا نهم سفر آد جهادو دا جائز سفرون دی دا جائز دی اللہ اکبر واللزین حاجرو حجرتو سفر کی پلا اللہ کے حجرتو کی پلا اللہ کے اللہ اکبر و ان الله بيشك الله تعالى له و حمد الله خير الرازقين دیر ور د درو زې ورکون غنا لا يدخلن نحم الله لا يدخلن مدخلن ها مها داخل بکی دیلرا اغا زید داخلې دوتا چې خوخ بکی دی اغې لرا بهشک الله تعالى خامها عالم دې پودې ففان دې باندې حليم صبر نکته د ګناوند دینه ذالیکا علت اول د جهاد الله اکبر ذالک و دا په سبب کارون داسید او منعا ک او هرځه سوق دی چې بدلی واغستا به مثلی ما او قب به فمثل دا چ تکلیف ورکلشه او به په تکلیف ورکلشه سره بغیا بیا ظلم او کلشو عليه په دبان دی لئن سرنه الله انهم ها امداد به او کی د الله تعالی بهشک الله تعالی هم ها معف کاون کې دے غفور بهن کې لعفو د صغایرو غفور ذکا بیرو بی ان الله دا په سوالدری چې به شک الله تعالی داخل اوش پیل لاره پراد او داخل اویره ځلاره پش پی او به شک الله تعالی او ری دن کې دې له بادشاہ ذالیکا بی ان الله هو الحق علت سانی د فراده جره دغه علت دا په سبب ده چې به شک الله تعالی هغه حق بادشاہ او به شک هغه سو چې بلی دا مخلوق ما سیوا د الله هو الباطل اې بالکل باطل تمام باطل دی عبادت باطل وان الله او به شک الله تعالی هغه اوچه تو ډیر لوی بادشاہ الم ترا ادل عقلیا اللہ اکبر بے آیتاں غور ندکڑے چه بے شک اللہ تعالی انزل من سمای ما راو روید برن باران فتوس به الارض کفا دا تاقیب دا پارا شی فیل فور مراد چی نو مانا تعقیب مالوست دا پارا شی نو چی سنگ بارانو شی نو آغاز مکا آغاز مکا مخصوز مکا دا مکیت مراد دا یاز تیهاما آغاز چه کمدنو تر و تازه شی او یا ساعت فدا نو معنا سو وخت کتر او تازه پا توس بهو پا شیاغ الارضوز مکا مخزر رات کشنا بیشک اللہ تعالی باریک بینی خبردار لغو ما فی سماواتی خواست دادی اللہ تعالی پی اختیار کدی آسا چی پاس منونو که و آغا سا چی او بیشک اللہ تعالی خام خواق دی بیپرواز تایل شمی بادشا علم تران اللہ آیا غور غور ننکلی چی بیشک اللہ تا بی کلی دستا سود پارا ما آغا سا چی پاس من که کدی و که حکم خپل سره و يم س ک سما او ک اسمان لرا انت دا چر او نو ګرځيګی عل الارض فزمک باندې الله تقا چر او نو ګرځيګی فزمک باندې الا بزم مگر په حکم دا غ باندې دا الله په حکم باندې برا ګرځيګی مخ پر پرز د قیامت باندې برا زی بهشک الله تعالی خلق باندې خام خام منك كون کې د مهربان او وه هو دا پاراد ازباد دا قیامت دلیل انفوسی و هو اللذی احیاغم دا اللہ تعالی آغازات احیاغم چشتی کلی تاسو سمای امیتو کم بیا وفات کی تاسو لرا دنیا که سمای احیقم بیا با جواندی کی تاسو لرا اخیرت که دا حیات تیگا نا جواندی کلی دنیا که اشتا کلی او بیا با مملکی بیا با موچ کم ده اخیرت که جواندی که بس خبره ختم شو اوس په قبرونو کې حيات کم ځای نه راغې او دا به کم ځای نه داخل شو نو دا د اهل الحلواء والخانق د پنجاب والو چې کمندن خود ساختنه زریات دي او د سرحد مشرکین او مبتدیعين ان الانسان بهشکه انسان هلاک فرخانه شکر ده لیکل لې اومته الله اکبر اعاده د دوی دو مضمونو چرا دے د شرک پھیلی آ بیا را مات کئ لکل امتن د ہاری او امت د فارا د ہاری او ڈلی د فارا گرزا ولے دے منگا گرزا ولے دے منگا مانسکن او شریعت خاص ہم ناسکوچ دئی ہم ناسکو عمل ک ان کی دی پائے باندے فلا ینازون نکا فل امرے اللہ اکبر اولا اصانا مانا کوما وکی دی فلا یو نازون نکا فیپ مانا دا من دی مانا پس او دی نباسی او دی نباسی تالا را فی الامر ای من الامر دا کارنا دا کارنا دی او نباسی گوارے اصنا چی کار دا نپاتی شی اللہ اکبر یادا مانا چی فلا یو نازون فیل امری یعنی ده بل اعتراض و غیره تا غوگ مگ دا چه جگره تنوبت را نشی جگره دیو نکی کی. تا سرا کار کې مانه ده بل اعتراض تا غوگ چې دا چه ترازو نکی اغیر تا غوگ مگ دا چه جگره جوڑه نشی و ده تنوبت را نشی کار پاتی نشی یاده مانه چه فلای و نکا خلاف دین نکوی دا خلق ستا په دین کې فلا ینازون نکا خلاف دین نکوی دا خلق ستا فل امره پکار د دین کې زکا تس ناشنا نه تپ د پهانو انبیاء او پښانتې مساله ذکر کړي ودغو او خار ستاس دې هغه دا ودُ اله و ودُ اله را په طرف د خپل رب باندې ان نا که بهشکه ته هم حای په له على هدن په لار مستقيم برابر باندې هدانا مراد لار او ان جادلوا او که چر دې بس مباحثه کيده تاسو را نو وای چې الله تعالی هو ده پاسمان دې چې د عمل <سؤال> کوي الله تعالی په سلبو کې پامه ان تاسو کې په ورځ قیامت باندې په واه سکه چې تاسو پای کې چې اختلاف مو کاو علم تعلم په سلب قیامت کې آسان ده د دلایل توغورا علم تعلم آيته غور نه کړې چې به شک الله تعالی پوہ دے پاس آبانے چھے دے پاس ماننو کیو آس اچھی زمانکہ کیجاو بے شکا دا پا کتاب کی دی ٹول پلوہ محف آمال نامو کے ان نفیزہ ان نزالی کفی کتاب بے دا ٹول پا ٹولار سے دی پا کتاب انو کے نامو کے بے دا کار دے پا اللہ تعالیٰ بندی اثار اسان و یابودو نمیندون الا زجرنا او عبادت کوي دما سیوال الله تعالی ما دا اغاسلام یونزل به نه در علی تعالی به پما بودی ید ای باندې سلطان دلیل و ما لهم و ما او دعا سی بادت که لیسلوم چی نشتی دید پارا پاگی بانده من نشتی دید پارا بیه پاگی بانده علمون سق اسم دلیل وما لی ظالمینه او نباید پارا ظالمانون من نصیر سق اسم امدادی سق اسم امدادی چه شرک کئی نو اللہوی اس امدادی بینی و اذا تطلاح حال دا منکرینو بیدتیوی که مشرک دا او رد پر رسم او زمانی د جاہلیتو اغا رسم دا اغا ظلم دا چه کلا دائی ده حق برا پاسی ده او اغا بدا چه غولا چه لا اله الا اللہ لگه یو صحابی ده اغنا نبی علیه صلاة و سلام تپوس کئی وی آیا تا عمر ابن نفیل لی دلوی آو وی بیت اللہ سرا اولادو او شعار وی او خلکو په ګټو باندې ویشتو او اغا ده توحی ده شعار وی داد زمانی ده جہیلیت یو ظلمو چه چاب قرآن وی اللہ اکبر چاب ده الله. مسله ذکر کولا نو مداله د مسله خلاف داغید تنديبه تاروشو تارو او تنديبه تریوشو الله اکبر او غيتابه سب او شته موکان زل بدره دی وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ۚ كُلَّمَا تَلَوَّوْا عَلَيْهِمْ قَدْ بَيَّنَّا فِي آيَاتِنَا لِلْمُجْرِمِينَ تَارِفُ فِيهِ وُجُوهُ الَّذِينَ نُمّالُ مَبْتَؤُهُ مَحْنُودَ كَثِيرٌ كَافِرِينَ الْمُنْكِرِ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ تَرُوا لَهُ دَاد تَنْدِيبَ بَلشَانِشِي أَوْ دا سروانو جادشی یکا دونا کاری با یستونا چه هم لوکی بلزینا پا کسانو بانده یتلونا چه لولی علیهم پا دای بانده آیاتونا زمنگا قرطبی مانا که یستونا بی هم لوکی پا دای بانده پا وحلو او پا کنزلو بانده بعد را دیو کنزلو دا باور پسی کئی وحل با کئی اللہ دا دا اسم دی ترقی وی شوی دا ترقی شوی دا چا چې د الله د دین اواز جوړ کړی دی بس هغه سره ظلم نه دغه ترقی ده کنه زمانه د جاهلیت جوه نه شوي ده خول وایا افا انا خبر دار کما تاسو ته بشارین پدیرنا کار السلامن زالیکم د دې کار تاسو نه ان نار اور ده اور لا نار ستاد لا نار لكم نار و تاوائي لكم النارا ستاسو دفار اور دي منكم النارا تاسو ندا بعور خيجي فيكم النارا فتاسو کی بعوروي قبل کا النارا مخكبة نورو Lane خلف pathetic مننار consult بدنا أوروي و تحت نفوق كم النارو برا بدنا أوروي لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ لَا يَنبَغِي لِلْمَافِقِينَ وَرَ مَخْكِرُسْتُ وَرَ دَخْلِينَا وَرَ اللهُ أَكْبَر 24 کانا نوسنگا دا سی وای مخک تاسو وی دا سی او بوی ګرمی یوسحر به ما فی بطونهم والجلود ارسه بوله سوځي کول می بت د لوی په ځای باندې تاسو سیدا آغه خلق چاچ چا دال الله آیاتو نو تصفقت له دا چا پرس لاڑ شو درس کیږي او دا ځان ته مفتي وای او دا خلکو توای د درس بس کړي شه دا درس ختم شي او د دی درس د مقابله د پارا مسله د حیات الانبیاء را مخه تا کی دا دې د پارا چې درس ختم شي دا خارختی چاله ک خارخ دې نسړيږي نو خارختی چې ته ټیکره واخلاو ګد چې ته لاڑ شلټرین نو ځان پی ګاراو شي خاره خام قدا لاد کتاب په مقابله کې ساړه اخاره بديل راړي چې حق پرست بدنام کې حق پرست تلاريونی او هغه تبانه جوړي کی الله وي د ډډوزي د اور بدنه خيږي ډډوزي ډډوزي بدنه د اور خيږي مخ کې بدنه اوري رستو بدنه اوري لاندې بدې اوري بل بدې اوري او تانه به اور خيږي او پتا کې بدکاسه اور بلیږي او سوځي به وادہ اللہ اللہ لزینا وادہ کڑی داد دی اور اللہ تعالی دا آکا سانسرا چین کاری کڑی دا دو ہی دباری تعالی نا او دیر بد دی دا ٹکانا جانم یا ایوہن ناسو زوری با مسال بیان ولی شیو مثال مثال عجیبا مثل بیان عجیبا فاستمیعو لہو غکی ریتا سو آئیتا مثال دو زوب دو معبودانی باتو دا سور کم دی گورا دای مثال تا غکی ریتا سو آئیتا بیشا کا آمیثال دا کسان شی بلی تا سما سواد اللہ تلانا لن یخلقو ضبابا هرگز نشی پیدا کولی یوم مچ لرا ولو مولا اگر کٹول پٹ ان اللذین تدون من بې شکا که سان چېبل بې شکا که سان چېبل ی تاسو سیوا د الله تعالی نه نشي پیدا کول یو مچلرا ولا ویجتا مولا اگر اگر ک ټول پټولا جمع شي اغه پیدا یشتا و ان سولوبهم مچ پیدا کل خلوی خبره ده که مچ تا سشی او تخت یغستی تی نشی وینی سلوب همو زبابو او کچری او تختوی دی, دی نرام مچ شیئن برسه سشی لا یستن قیزوه من هو پس نشی اغستی دی اغیشی لرامن هو دی, دی مچ نا زعوفت طالب والمطلوب کم زور دی اغا طالب نعبود باطل والمطلوب او دغم چه مطلوب چه در چان طلب کلشی مانا اغا مابود باطل ده مج در دواره کمزوری دی خود در مج نام ده سنی شخص در دمره کمزوری ده او بل دا چه طالب نمورد یا مشرکه او مطلوب نمورد آمابود باطلو در دواره توجیگانی ده ما قدر الله ده حلق قدرن و قدرنو قدر الله گوره ساجی بمثال اللہ بیان که اللہ وی که در طولو انبیا اولیا دا ټول کرا جمع شي دا ټول انبیاوی دا ټول اولیاوی دا ټول بزرگانوی دا ټول مولیا نو پیرانوی د یو مچ قدرې نشي پیدا کول یو, یو مچ یو مچ مچ کو پیدا ک الله نه واړ یو مچ تنه شو تختې دی دغه پس واپس اغستین شي دومره کمزوري دی خو بیان د خلق د الله قدر نه کو دا سه خلک ک الله سره صدا وروغره ما قدر الله ادرو نه کدی خلق د الله تعالی مناسب قدر ده بهشکه الله تعالی هم حقوی حق دی مزبوطه او زوره وره الله یستفی الله تعالی چون کوی د پرشتونه انبیا روسلانا رالی گلی شویو امینان نه او د خلکو بیشک الله تعالی اورې دونکو دې دونکو یا عالم په دې ما بینایدین پا احوال <سؤال> باندې بینایدې هم چې مخکې لري داینه یعنی احوال د دنیا یا مخکې مخکې لري داینه یعن لوان د دای موجود احوال د دنیا و ما خلفم پا احوال باندې خلفم چې رست لري داینه یعنی احوال د اخرته وإِلَٰللهِ حَذِ الْلَّهُ تَعَالَى تَوَابَ فَس پکل شکارو نټول یا ایُّها الَّذِينَ آمَنُوا او د ایمان خاوندانو دیک اوس ترغیب إِلَ الْجِهَاد او امور مسلمین ذکر کئ او اته اوامر او علتونه د جهاد ذکر کئ شپګو یا ایُّها الَّذِينَ آمَنُوا او د ایمان خاوندانو ایرکو رکوک وای تاسو وسوجدو او سجد کوی دویم عملوواابدو ر کوم اوي بعدته او کوي د یک د خپلو و فال سلورم و او کوي تاسو کار د خیررو خامهه تاسو کامیاب شي دا سرم امر شو وجه هدو فلهه. دا پنځم امر وجاهدوا في الله او jihad کوي فلاره د الله تعالی کی حق جهادي حق جهادي مناسب جهاد د الله الله پدې دی او فته نه دا مراد د وې دیای کی جامع اي توحات مراد د ټولې نه کوي مراد دی لك دا قول دا اکثر مفسرین نو ده وای ټول دا ته مراد دي تواتو ای مامی زحاق و اینا جاهدو فی الله دین مراد jihad کو فارو ده عبد ابن مبارک رحم الله و ای jihad نفس او د ا فایشاه مراد ده ا مراد ده الله اکبر وجاید ذیاد کوی تاسو فلاړ د الله تعالی کې حق دیادی مناسب زیاد دا هو اج تبا کوم الاتی اول د مشروعیت د جهاد جهاد ول مشروع ول هوا جتباكم زکاچ دی اللہ چونکڑی دی تاسو لرا تاسو چونکڑی دی جن جہادو کئی دویم علت وما جعلا علیکم او نیدہ گرزاوالی پتاسوان دی فی الدین پبیان د دین کی من حراجن سکسم تنگسی سکسم تنگسی آئی ندہ گرزاوالی او دریم علت مدل تابی کم ابراہیم تابی داریو کئی دد دین د فلاغ خپل چې ابراهيم او جهاد کولو تاسو هم جهادو کيده درمه الله دफार د جهادو سالورم ايلاتو هو سم ما کوم د الله تعالی سم ما کوم المسلمينا نوم اخو د تاسو لرا المسلمينا د مسلمانانو مسلمين درته ویلي دي نومي در درکل دي نو چې دا نوم درکل دي نو د مسلمان شاندار چې جهادو کې یا هوا کې وای زمير راځي د ابراهيم ته خدا خبره غیر محققه ده من قبل محکد مح... من قبل محکد قران کریم نا او فی هاذو په دې قران کریم کې ومه لیا کو ن الرسول شیدن پین زم د پارا د جہاد دې لپاره چې شي په امری بیا بیان کوونکه یا حق خون کې علیکم تاسو تا او شواگم ایلاته وتکونو شوادا او دې پارا چې شیتاسو شهداه حق خون کې علنا سے خلقتا ایلات شواگم حق به خلقتا او حق چې څوک نه منین او غي سره به جهاد کړي فغم امر مخ کې وجاهدو اپنځم امرنوش فغم امرو فاقیم الصلاه تا قائم کئ تاسو منځلاره وا اتو زکات ورکئ زکات او تصیمو بالله منګولی اولګوي په دین د الله په توحید الله هو مولاكم د الله تعالی مالک تاسو دې پس ډیر خمالک دیو ډیر خدای امدادي ډیر خ امدادي دې ډیر خ مالک اللہ امتیازات دا سورہ حج سورت ممتازو حاجیانو تا پاگا اوامرو باندی سمال یقدو تفساهم ولیوفو نزوراهم آغا اوامر داریں گے چھدا معبود باطل دا دے مثال باندی ممتازو چھو یو مچ امنشی پیدا کولے یاو مچم نشي پیدا کول پدی بانده ممتازو دارنگ ممتازو پدی بانده چه اغا دو تیز ربطار اوخ دا اغیر تسکره پکی کڑی وای یا تو کاری جالا وعلا کل زامرن پہر تیز ربطار اوخ بانده دارنگ صورت ممتازو چچا په بیت الله کې ظلم او اراده وکړه نو الله یې ځبول عذاب ورکم ومي يريد في بالحادم بظلم نذقه من عذاب اليم په دې سورۃ ممتازو دارنګي سورۃ ممتازو په مختلف عبادتخانه لو دمد سواو او بیا هو صلواتون ومصاجد یذکرو فی اسم یذکر اسم الله په ای باندې ممتازو دارنګي صورت ممتازو په دې بیان باندې چه ده پرستو کار داده چه سوگ ده اللہ کتاب و اینو پا غیبانده حمله کئی حمله بدرده او کنزل و تکی دارنگه صورت ممتازو پاعللو ده جهاد بانده پاعللو د جهاد پاغی صورت ممتازو بسم اللہ الرحمن الرحیم قد رف لها المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشیوه سوره ممینون مکی سورت ده او ترتیب ده قرآنی کریم که تییس لمبر ده دروشتم پس ده سوره حجنا او ترتیب ده نزول که چورتر لمبر ده سلور او یایم پس ده سوره انبیانا ارابت دما قبل سورت سرا پا گنو جو بانده ده یاو دا چل ته تخلیه ذکر شو الله اکبر تخلیه دا ځان پاکه ځان پاکه د تمامو ګناونو نا شرکياتو نا چې شرکياتو نن ځان پاک اندلته تخلیه ذکر کوي تخلیه ذکر کوي ځان خيستا کا صفاتو د مؤمنانو باندې دانغه الته وې ما کافرانو له مولات ور ندل تام ویلک مولات ور کوم کې وی انما نمد لههم مد دا لگ مولات ولا ور کوم او صاحب د مشرکینو ذکر کړه نو دل تدارې په مقابله کې او صاحب د مؤمنانو ذکر کئ د دیواجنا ور په سیراله دارنګالته وی له کله او ماتین جان لمن سکن هم ناسکو ندلتوائی کلو حزبیم بیمالدائیم فریحون آریو دل پا اخفل طریقہ خوشا للا دارنگی حال تردو پا شرکی فیلی ندلتا عرد دے پا مبدی داغی باندے چیارا پیدا کیگی دے شرک فیل براکتنا چیارا براکت آچھا انغاش شرک پیلی شورو کی پسل داغ پنم کی اولاد داغ پنم کی نداغی نظری شرک فیلی مبدان چې شرک فی البرکت تے آغاز کر کئی او پاگی باندرہ دو اللہ اکبر دعوید سورت اس بات دو توحید دے پا دلی سلاسہ و باننے یعنی عقلی وحی نقلی پدې درې قسمه دلایل وباندې اثبات توحید او نفي د اقسامو د شرک سرل صفات د مؤمنانو دا داوودو صورتو خلاصو صورت صورت دوه حصے دی اوا له ایثاتر 50 نمبر آیاته پورې او پدې کذره بابو ندي اوراد پکې پسیر کې اعتقادي اول عیسیٰ کی رد دے پشرک اعتقادی او درے بابو ندی پکی اول باب آگا دے تریعو لسملم بر آیات پوری آگے کے او صفات ذکر کئی او فلاح او بشارت اخرویہ دا مومنانو دوین بابو اغه بیا د دولسمه تر دویشتمه پوره ده او هغه کې شپق عقلیت دلایل ذکر کوي په اسباد د دعوا شپق دلایل عقليه دریم باب ااده درويشتم نه تر 50 نمبر آیاته پوره تر اخیر د دې حصے پوره او پاره کې شپق بلایل نقلیه ګوره مخيني باب کې شپق دلایل عقليه نووار پسې بل باب کې شفق دلائل نقلیه په اسباد توحید باندې الله اکبر بیا دمهسا اګه آیات نمبر 51 تر اخیره پورې او پاره کې دوا بابونه دي او په دا ریسه کې ردې په شرکې پھیلي باندې شرکې پھیلي ردې په دې کې دوا بابونه دي اوول باب د 77 نمبر آیاته پوره او پاره کې څلور غټه خبرې دي یو دلیلې د نقلی اجمالی اجماری د ام بیاونا 51 کې ځجر او جواب د دوو سوالونو 53 او 56 کې دارنګې نور صفات د مؤمنانو و و نور صفات با ذکر کی دلتا او الله د صورت پهوال کې انداب شي سوارلس ټول صفات د مؤمنان سوارلس د دې په مقابله کې د آیات نمبر 63 نواخلي تر 75 پورې سوارلس قبائ او پلتای د منافقینو او د مشرکینو با ذکر کې د مشرکینو سوارلس پالیتای نو سوارلس صفاد المؤمنانو ټوټل او سوارلس صفاد او قبائ او پالیتای اګه مشرکین او زاجرو تخفیف دی باب کې بیا باب آبا د آیات نمبر 78 تر اخیره پوری وی پای پا کې شپګ دلائل عقلیا درې دلائل عقلیا محضہ او درے دلائل اعترافیہ دوے مخابرہ زجر پنکار دا قیامت بحثی کے دوے مخابرہ رد پشرک تفریعان علامہ سبقہ بطور تفری پمخ کے باندے رد دا شرک پایات لمر بیا پایات لمر تریانوے کے تخویفی دنیاوی معال آداب پنزو مخابرہ تخویفی اخروی نانوے کے او دارنگی بیاد ایک سو نا تر ایک سو او بشارت ایک کی او شپگم خبرہ خلاصد کل صورت ایک سو کی او مسال توحید ایک سو کی دا عبیاء ذکر کی او خلاصد صورت مختصر دا چې مومن کامیاب دی او کافر نا کامیاب دے قد افلح المومنون انہو لا يفلح الكافرون بس مختصر خلاصہ کامل کامیاب آ مومن دے مومن نا کامی آ کافر دے کافر اس اول ایساں چاہی که رد دے پشرک اعتقادی باندے او پاکی که اول باب او صفات دے مومنانو اللہ اکبر قَدْ أَفْلَهَا الْمُومِنُونَ تحقیق صراح کامیاب شو مومنان آکسانو هم اول صفتو اللَّذِينَ آکسانو هم فی صلاة انچائی پر کنو منزونو خاشعونا عاجزی کون کی دی, دی. اکبر فلاح قد افْلَهَا الفلاح الفوز کامیاب شو کامیاب چې مرام طورسیو کامیاب شیف او د مکرو سیزنا عواما خوشی باد چکم د تا بخت کاری اغه نه مه خوشی ندی تا وي الله اکبر تا کې سره کامیاب شوم امینان ا تاسو څنګه په خپل منځونو کې دی اجذکون کې دي الساکنون بالجواره مفسرین معنا کوي معنا هغه خلق هغه خلق چې په خپل منځونو کې بالکل خپل ارکان او خپل اجسام او جواره سره بالکل د سکون سره ولادي او صفات ده والذین اغاسنهم من الله وی چاغی د بے فائدې خبرونه مورې زونه مخ اړهون کی وی بے خبرونه مخ اړهي الله اکبر بے فائدې خبرې سړي مفسرین کرام ذکر کوي ومالا فائدۃ فیه من الاقوال والافعال لکه ابن کثیر وی چداغه خبرې چاغی کوي او کارونه چاغی کوي اس فائدنی الله اکبر اس فائدہ پکې ني یا بازم مفسرین کرام ذکر کوي شیخ د شاپور مرجان کې ذکر کوي چې صوفیاء کرام ذکر کوي چې لغوه نه مراد تعلق د غیر الله دی او دا تعلق دوه قسم ده یو عاشق دی یو محبت ته عاشق هغه ته وایي چې هغه د زړه پر دوته ور دننه شي د زړه پر دوته دا حرام دی د غیر الله سره ناجائز دی قد شغفها حبہ او محبت هغه ته وی چې ا د زړه د پردونه به اړوي محبت درې قسمه باندې ده درې قسمه باندې محبت ده یودا چې هغه محبت باندې الله رب العزت الله ته نزدیکیږي او دا محبت د غیر الله مستحب ده لا کا محبت د یعالم رباني नेक عالم دې د هغه سره مینا محبت په دې سره الله ته دویم د محبت او د الله چې په ای باندې سره د الله نه لری کیږي بندا د الله نه لری حرام دې لکه محبت د مشرک عالم سره بدتی مولا سره دارینګې نور داسې او درے محبت آ دے چنے سارے لری کیگی او نه پینس دی کیگی اللہ تا لکا محبت دا مباحات یوشے مباح دے او تی کے محبت تے دا سرا خدا محبتن کما ول غواڑی اللہ اکبر او عیشق چ بس محبت دیو شی دا ذلت دنا نہ شی بالکل یو بندہ خزا دا سارے دے ذلت دا سی ور دنا شو چه بس هر ټیم کې بے قراری وي چې دا زما خوا کې ولی نه دی دی زما خوا کې ناس ولی نه دی ولی دا زما خوا کې ولی نه دا زه دې سره ولنم دغه عیشق دا حرام ده او دی او دین نه ساتل غواړي فو عیشق د غیر الله دا, دا په دو قسم باندې ده یو کسبی کسبیده یو غیر کسبیده په زور باندې تاراستل کاسب دی په کوم نو د دی وجود راوستل او پدې باندې همیشګری کول دا دواله حرام دی نارواو حرام دی او بل غیر کسبی غیر کسبی ستا کې سنون روباستاز لا ته غره دنه شورا له واننده چې کم دې حرام دی دوام پدې باندې حرام دی نظر دې ولګید او خزدا یا نظر دې ولګید څळे دې زله تری خوش شو او هغه بے قراری ستازله تر ازي اوسه چکه مګه ارسن سره د الله ذکر او اسکار نه ارسن غافل کئ اعزن الله ومنها اوس د دې د دې باندې همیشګيري حرامه د اوسو او د دې د ختمولو سره طریقې دی شیخ د شاپور رحم الله اغه ذکر کئ اغه یو دا دادا چې ځان ته قیامت را یاد کا چې ما نه باله د قیامت پرسته پوس کئ چې وا احمقا وبو قفا دا د چاسره مینا کوله د چاسره د محبت کولو زره پر خده هم زم دا چې هغه کتابونه مطالعه کا چې هغه کې د الله ربول تعلق مشکور وي او د الله سره مینا او تعلق په هغه جوړی کې داسې کتابونه مطالعه وکړه درم آغه چې د یو حق پر صالح ربانی مجلس هغه سره تعلق قائم کا چې دا هغه کده الله د تعلق فضایل ذکر کیږي الله اکبر او داغه نه بهترین مجلس هغه داري چې د الله د قران درسونو کو کین نه کین د الله د قران درسونو کې اسلام دی وشي الله بهو پیژنه بلدا چې دلا الاله الا الله زر په روایت خپش شمیر فرہ زر په ری بداوای وګره دا نه داश्मीर یو ذریعہ ده چې زړه دی ته حاضر شي دې کې بس ثواب نه غنې چې زر پیري کې ثواب ده کدي زر پیري کې خامہ خاص ثواب غنې او دې ضرب کې دې شمار لو کې ندا بیا بدعت ده دا بدعت ده بیا خدا صرف د دې لپاره چې زړه حاضر شي ډیر کثرت سره سر لا اله الا الله لا اله الا الله دا وایا چې دا غیر الله دې دې زړه نه اوزی او دا عائشہ کړه دا زړه پاک شي یا بلدہ ترکا چھدا دعا ویلغاڑی اللہم طحر قلبی من غیرکا ونوور قلبی بنور مارفتی کا ابدا یا الله یا اللہ یا اللہ داسے اللہم طحر قلبی من غیرکا ونوور قلبی بنور مارفتی کا ابداً یا الله یا الله یا الله اللهم طاهر یاد کړئ دوا اللهم طاهر قلبي من غيرك ونور قلبي بنور معرفتك ابادني يا الله يا, الله, يا, الله. يا, الله, يا, الله, يا الله. بلدا چه اغه چې څا سره د مینه دا اوستاز استاد لته کوښښوي ده اغه تعلق ختم کا داغه سره تعلق قطعی تعلقو کا قطعی تعلق وسرو کا نو چې قطعی تعلق دی وسرو کو بس خال ولا نه زي نو یوازبلتي الله ظلمینک منی کی دادا سیوی اکثر داس سی خلک دی کې مبتلا شي نو چې سورہ زی اغه زایونو تا سورہ ډیره خبره کې اغه سره نو اګه مینه لاله سی واکیږي اګه مې غنا وغه سبب د فساد ګرځي نو هغه سره تعلق ختم کا او ا ختم کا بل دا چې کپ دی بانديوم نکیږي نو بل دا او کا چې جنگ وسره او کا سدا سي اختیار کا چې هغه سره جنگ دی جوړ شي او جنگ کې چې اول تصفک اس پورے اوهلې شي ورو ورو بده خود به خود چې کمنن وګه خبره خوا فا ختم شي او وانه بشي ها دا طریقې استعمال شوې انتهائی او بیا هم سره د عائشه کمنه نشو نو بیا او د په خفام ده چې واڅي سما د عزت د غیر دا د امینه داسې کوزه شوی دا د په خفام ده او دا د طریقېم استعمالی چې دا ختم شي نو بیا دیمه حضور ده دیمه حضور ده بلکې حدیث کې راځي چې د عزت داسې عائشہ کراغه او دین ته کم زوره کا او د پاره صبر او کاغه پټو ساته حتی الوصل زان دا غین اخلاص کو د مړ شنو ما کراځي ما ته شهیدا دیو چې کومه شهید مړ کیږي او دا روایت شیخ د شافور ذکر کوي ډیرو سندون سر راغلل بیا او کيو سړی دا کی چې د یزاله د پاره د عاشق ختمولم نه غواړي لا لا روابط سیا کوي لا لا روابط سیا کوي نو داغه خاتمه داغه خاتمه خاطر ده چې په کوفر باندې وشي سوی خاتمه بداو کیږي الله اکبر دین ازان ساتل پکار دی ثانوی رحم الله ذکر گئی چې سړې پدی کې لالا غر کیږي نو داسې سړې خاتمه هغه خرابيږي شیخ د شاپور داغه په حوالہ باندې ذکر کوي الله اکبر او د دین ازان ساتل غواړي نو د لغوی مراد تعلق د غیر الله او تعلق د غیر الله یو محبت دا دغه د غفصم الله اکبر او یو اي شقا ال والذین آ که سندویم صفاتو هم دا دا ان اللغوی چایدو بے فائدې خبرونه تعلق د غیر الله نه مورزون ما اڑون کی وی دریم صفات والذین آ که سنهم ل زکات چایده فار د زکات فاعلون ورکون کی جمهور مفسرین اغه دا ذکر کوي چې مراد ته نام دغه زکات فکاد شرعی ده پدی باندې لکه امامي روح الmani ذکر کوي دارنګي نور مفسرین علامه ابن کثیر و ذکر کړي چې مراد د غل زکار ته، بازي وای تزکیه د نفس ته مراد ده، والذین آکثانم لذکار ی چې غید زکار د فرافائلون ورکوونکی دي، د مؤمنانو، والذین هم لفروجهم حافظون، سلورم صفت ده، آکثان دي د مؤمنان، چې غید د خپل شرم گاونو، حافظون حفاظت کوونکی وي، سمانا حفاظت کوي عن الکشف والزنا شکاره کوی ی نهکاره کو ی نه غیر تهدارګې د ځانې محفوظ سای او حدیث کې راځ نوبی اللی سلات او سلام چا چې مالله د دو سیزو زمانت را کو موزله د جنت زمانت ورکم. یاو د جبی ضمانت مال راکو ته جام په مینس کې کوم غوخه ده د جبی ضمانت او کم چې د دوو پټنان په مینس کې کوم غوخه ده د نارینه او زنانه د دا, دا, دا زمانت ضمانت مال راکو نبی علی صلاتو السلام و ای زوال د جنت حفاظت ورکوما د دې حفاظت کار کوي نه دانا چنن سبا کم لباسونه راو واتل حدیث کې راضی نبی علی صلاتو السلام فرمایي داس زمانہ برآشي چې داغه زنانا کاسیا توناریاتو اغه با کپړی او چولی وی وی با بربنده مایلاتن مومیلات دا سه بوی چخپل به زړونه مایلی او مومیلات نور خلک بزانت مایلا کوي اغه خ خلکو چې هغه یړو په دې خبرو کې ګوتیم نه وای ا ټینګ ټینګ ټینګ ټینګ ټلیفون بارای شي تا بزانت مایلا کوي کله یو ثری سره کله بل سره مایلاتن مومیلات رؤوسهنا که اصنیمت البخت داغهی دا سرونا دا با دا سوی لکه د بختی اوخ اغا سوتوی کوبانا کوب داغا کوب دا سبراو تی لکه دا اوس چکم دی شیری رحمانا دا لوی بگوه چی اثار ببر کردی لوی کو بجوڑ کردی یا دا بوتونا مراد دی معنی سو بوتونا بجوڑ کردی دانچه خامخادوخ پشانته مانسه اغه سر به داسه کړي چې پاغه باندې به خلک ځان تمایله کوي پاغه به ځان ته خلک مایله کوي پرده په سر باندې کېده چې ستاغ ارسه پکی پټي دا به بوت جوړ کې داسه لو موګه په کې درولې په سر کې بوتونه جوړ کړي دا هونټ هوټۍ موټۍ وات چولی پاغه نه خړي نبی عليه الصلاة والسلام د زمانه ده بالکل قاصیات عاریات سړوله لباس د لباس هوت دا رنګ د زنانه ترن يوم الجري سره ناشتم دوبای نراغله دغه وی وی پد انشته زوخ وریانم چې په دوبای آزاد ولې ناراضي او داد الله غ ما مایدا مهلت نو الله وای ان الله لا يوم للظالم حتا اذا اخذه لم يفلتو الله ول مولت ور کی خوچینه ویني بیا یې سم نی بیا یې فریک دینه می داسه بوب به حایي جوړا شوی دا وی بسرب اغه نری نری باډیانې چولی او دغه بازارونو کې ګرځي اوي زنا د روډونو په اړه باندې شروع دا ایس فرق نشته دی حدیث کرازی نبی عليه الصلاه والسلام وې داسې یو زمانہ برآشي داسې یو زمانہ برآشي چې خلق با الله اکبر خلق با د لارې په غاړه باندې په صفه میدان کې یو بل باندې داسې سوريګې لکه څنګه